Я постараюся ретельно обдумати проблему, сер. На сьогодні все, сер. Сподіваюся, що все. Мені здається, на сьогодні я вже отримав більше, ніж достатньо. Добре, сер. І він зник за дверима. Розділ десятий. Роль, яку Джордж дав сірілу, уміщалася на двох машинописних сторінках, але бідолаха вкладав у роботу над образом стільки зусиль. Наче йому належало грати щонайменше Гамлета. За перші два дні він декламував мені свій текст не менше 12 разів. При цьому він з якоїсь причини був щиро переконаний, що зустрічає у відповідь лише захоплення, схвалення і співчуття. В день мене мучили думки про те, що зі мною зробить тітка Агата. А ночами... Сіріл раз по раз виривав мене з солодкого забуття, щоб дізнатися мою думку про чергову свою акторську знахідку. Нескладно здогадатися, що незабаром від мене залишилася лише тінь. І весь цей час Джив залишався холодним і відчуженим через лілові шкарпетки. Ось такі негаразди і старять людину. І в молодості починають трястися коліна, як у старого. А тут ще й лист від тітки Агати надійшов. На перших шести сторінках вона розписувала переживання рідних Сіріла через його намір піти в актори, а на наступних шести детально перелічувала, що саме вона подумає, скаже і зробить, якщо я не зможу захистити її протеже від шкідливих спокус на американському континенті. Лист прийшов з денним листоношою. Його зміст так мене налякав, що я не міг тримати його при собі Не в змозі чекати, поки Джис прийде на мій дзвінок Я кулею понісся на кухню Жалісно мекуючи, як осиротіла ягня Я на бігу зупинився на порозі На кухні відбувалося щось на зразок званого чаювання За столом сидів похмурий чоловік, схожий на слугу А поруч із ним хлопчик у норфольській курці Похмурий чоловік пив віскі з содовою, а хлопчик жадібно поїдав шматок кексу з джемом. «Ах, вибачте, все, сказав я. «Незручно переривати ваш банкет розуму і свято духу, але...» І тут я відчув на собі погляд хлопчика, який прошив мене наскрізь на чекуля. «Ну, ви знаєте, такий холодний, ворожий і осудливий погляд, який змушує перевірити, чи не з'їхала у вас на бік кроватка. Таким поглядом дивляться на мертвого щура, якого кіт притащив у будинок після чергового турне по місцевих смітниках. Хлопчик був надміру товстий, з віснянками на всьому обличчі, яке зараз було сильно забруднене джемом. «Привіт, привіт, привіт!» – сказав я. «Що?» – на цьому моє красномовство вичерпалося. Віснянкуватий хлопчина все так само, не кліпаючи, дивився на мене. Можливо, звісно, це він так виявляв свою прихильність, але мені особисто здалося, що він був про мене дуже невисокої думки і в майбутньому не чекав від мене нічого доброго. На мій погляд, я йому був неприємний, як ухолола грінка з сиром. «Як тебе звати?» – запитав він. «Звати?» «А, як моє прізвище?» «Вустер». «Мій тато багатший за тебе». Після цього я, очевидно, перестав для нього існувати. Покінчивши зі мною, він знову взявся за Джем. Я обернувся до Дживса. Послухайте, Дживсе, можна вас на хвилинку? Мені треба вам щось показати. Добре, сер. Ми разом пішли у вітальню. А це ще що за милий малюк, Дживсе. Ви про юного джентльмена, сер. На вашу думку, слово джентльмен йому підходить. Сподіваюся, це не надто велика вольність з мого боку запросити його до будинку, сер. О, ні, анітрохи. Якщо у вас таке уявлення про приємне проведення часу, заради Бога. Я випадково зустрів юного джентльмена, коли він гуляв з батьковим лакеєм, сер, якого я добре знав у Лондоні. І я взяв на себе сміливість запросити обох на чашку чаю. Гаразд. Бог із ним, дживсе. Погляньте краще на це. Він пробіг листор чима від початку до кінця. Так, дуже неприємно, сер. Ось і все, що він вважав за потрібне сказати. Е, що будемо робити, дживсе? Життя може саме підказати рішення, але може і не підказати, вірно. Абсолютно вірно, сер.